أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عضو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بمالا يسمع بما لا يسمع إلا دوآ ثم بكم من لا يعقلون مقصد سوره تلوره مسلو ده اوله مسله اسبات توحيد مسله اسبات رسالت دره مسله جهاد في سبيل الله مسله انفاق في سبيل الله صورت تلوره کې تقسيم ده اوله برخه سل اياتونه وا پغي کې اوله مسله اسبات توحيد په دریو بابونو کې بيان شو دوه برخه يو سول يو نه يسول شپګه شروع شوې ده په دي کې دوه مسله اسبات رسالت بيانيږي او نه اعتراضات چې په رسالت باندې واری دی دل یا اوس واری دی دا غي اول اعتراض دا چې موږ ستاره سالت زکنه منو چې ته وه جبريل روړی دا غي جواب یو کوچې د دوی دښمنی جبريل سره نه بلکې د دوی دښمنی قران سره ده دویم اعتراض دا چې موږ ستاره سالت استا پیغمبری زکنه منو چې ته د جادوګرو ملګری سلیمان علیه جادوګرو او ته د ملګری نو زک موږ تانه منو نو دا ری جواب هو ک چې ما کفر سليمان او ولکن شیاطین کفرو سليمان عليه السلام کفر نه وکړ بلکې شیطانانو کفر کړو او سلیمان عليه السلام بدنام کړو یو علم منو ناس سحر چې خلکو ته بجادو خو دلہ شیطانانو او بدنام کړي سليمان عليه السلام درې مه اعتراض دا پنه بي عليه السلام باندې چې موږ تاسو پیغمبري زک نه منو چې ته جادو ته کفر وای هالا کې جادو خو کفر نه دی بلکې دو فرښتو هاروت او ماروت راوړي رې مت څنګه کوفر شو مداغي جواب وکړو چې هاوی هیڅ کلم جادو نه دراوړې بلکې هغه د جادو رد خودلې ده خلقو ته او هغه د جادو او د معجزي مینس کې فرق خلقو ته واضح کړې دم در... آ... چلورم اعتراض داو چې موږ ستاره رسالت ځکنه منو چې ته موږ د خو الفاظ نه منې کې مداغي جواب وکړو چې زتا سوداغه الفاظ نه منې کوم چاې کې بدبيوي کوفر پکې یا شیخ کوکی پټی د خو الفاظ نو تاسو نن کوم صفه الفاظ وې خकारा الفاظ وې چې کی به د بیني اوږي شرک او کفر نی په الفاظو کې پینځم اعتراض دا په نسخہ باندې او پایت نمبر یو په گم کې چې مونږ تازه کنه مونږ تا پیغمبریز کنه مونږ چې ته نن یو کم سببلو کومراوړي نو داږي جواب او کوم چیزه خداله حکم تابع بس اللله چې مالکم کوم حکم و زه به اویانمه او دویم جوابي دا چې دا چه... خو دا نسخه د الله په علم کولی معنی دلالت کوي الله چې الله به خلکو معنی پوهږي چې کوم خلکو د پاره کوم وختې سر کوم حکم دی غوره دی غ کوم حکم خلکو د پرره را او غ اوروستې منسوخ کی مخکې منسوخ کی او الله د خلکو په طبیت معنی پوهږي نو د غې مطابق کوکونه بدلی را بدلی شپغم حکم شپغم اعتراض په پیغمبر علی سلام باندې داو چې موږ ستا پیغمبریزه کنه منو چې ته د الله نائبانه منه نازولی نه منه نو داغه پندجو ابونه وکړه چې سبحان هو پاک د الله د نائبانو نازولونه زکه نائب یا نازول د هغه چاوی چاغه کی حقيقي جزوی یا عارضی جزوی الله کې خو نه حقيقي او نه عارضی نو څنګه د نائب شو نازولی تهجتمن شو یو دویم جواب, دو جواب, دو جواب, دو جواب دو دا, جو دا, دا, دا او ان دوم جواب, دو جواب دو جو جو دا چې موږ جواب چې بل له ما په سماواته او ارض برخ کته ټول دي جو ټول اختیار کې وی د سې ذات د پاره او نه د نازول ضرورت شته دریم جواب دا چې کول له هو قانیتون ټول هغه دي چې ټول هغه نو بیا نائب او پیدا شو چې هغه الله <سؤال> ومتعاجي بلک الله د ټول محتاج دی او نائب خو مناب نائب ته محتاج دی او نازوري ته محتاج دی دا خطا الله کې اجز پیدا کړي درم جواب داو کل له قانتون او ترېم جواب داو چې بړيو سماوات او ارض ناشنا پیدا کونکي د اسمانونو عظمت کې دي دا دومره تخليق کې کړي دا دومره کائنات کې پیدا کړي دي هغه ټیم کې چوکو چې الله سره کمک کړي دي الله سره کارونه په مخودي چې هغه ټایم کې چوک نه ونو وسم چوک نشترم الله هر کار اوسم په خپل کولې شي چاله ضرورت نه او پنځم جواب دا وایزا قضا امرن فین ما یقول له کن فیکون الله خدای ځات د چاغه اراده او کېد یو کار نو هغه کار ا اوشي چې د شي ذاتینو هغه نائب لڅاجه تلري او م اعتراض دا چې مونته الله خپلوي چې دا زمو پیغمبر دی دا زمو کتاب دی نو م وتو منو دا جواب اعتراض د غي اعتراض جواب وکړو چدا د قانون نه چې الله بادشاه هغه فردن فردن یو یو فرد ته حکم کوي چې دا زمو پیغمبر د اومنه بلکې الله خو بادشاه دی عظیم هغه حکم را لیږي پیغام را لیږي پیغمبر را لیږي دغه په زریخ خپل پیغام را لیږي دلایل خي معجزي خي نو کو دونه غټ عقلی در کډم دی د پاره چې په دې اکل معنی سوچ او فکر وکي نو چې ته سوچو فکر نکنه د دې موارد خلانه ده تا ته الله اوس فردن فردن وی یو یو کاستا او بیا واکه د ابراہیم علی السلام راوړه چې یو خبر پکې داوا چې بیت الله کو توحید مرکز تاسو شرک ولې شروع کو پکې دویمه خبر دا و چې پیغمبر علی السلام آ... ته ابراہیم علی السلام دعا کړې و چې یا الله په دې ځای کې د پیغمبر راولې کې چستا کتاب خلکو د بیانې نو غوا دعا د ابراہیم علی ریختیا شو پیغمبر علی السلام راولې غلو تاسو ورې خپل اها دا چانه انکار, انکار کوي چا غا چاغه د پاره بری محمد علی اسلام ان تاسو نیکو دعا کړي او درې ما خبره د بری محمد اسلام په واکه کې دا و چې بری محمد اسلام او دا غ بچو توحید باندې وصیت کړي خپل اولاد له توحید ولې نه تاسو د پلان کې وصیت نه منې اته م په پیغمبر اسلام باندې داو د دا دویم سی په سپاری په شروع کې چتا د پیغمبرانو کې بل پر غوسته لا د اړیو او بکول ان کول الله ما شو المغرب او چې الله سره اختیار مشرق او د مغرب دی چې الله ملو چې مشرق ته مخکان او مشرق ته مونږ کوم عبادت او چې الله ملو چې مغرب طرف نه مغرب طرف ته کوم دا خدای الله د سره ترل شوی خبره ده بس نو الله چې بیت ته مخکان او ته مخکومه زو خدای د حکم تابعدارمه نه هم دا چې ته مونږه توافون من نه کې درگاہونو او خپل د صفاو مروه تواف کې مداغی جواب وو کو چې ان صفا والمروه من شاعر الله صفاو مروه درگاہونه نه دي بلکې صفا مروه هغه زیدي چې دلته یو خزي یو بهادر یو عمل تر سره کړو او هغه عمل الله ټول د پټور او مت معنی لازم کړي درې دا خو سره ده د بوتان خوروست خلق ورمنې خو هغه درگاو کاله ورست تاستني درگاہه کړې و جوړه کړې و حالا کې دا درګانا بلکې دلته دی یو خزي او عمل ترشه وي ده بیا دینو بعد آیت نمبر یو سلو درش پته کې نفی شروع کړ د شرک فعلي او فعلا نفي د شرک فعلي روانه ده تر اخرې پورې آیت نمبر یو سلو شپږویا پورې پدې کې ته توحید اغه مضمون چا ولس کې ترشه او اغه کاملي ای. او ولس کې الله داوا کړو چې ایه وناسو عبود ربکم او خلقو عبادت کي خپل رب یو مني یعنی چې عبادت کوي نو د یو رب عبادت وکړي بلوسر مشرکوي او پنځه درایل په وړاندې کړه پدې داوا باندې دلته داوې لګ نورم خلاص اکړه واضح اکړه چې د کامل عبادت لای خپل ټوک نشته نشته د عبادت چې یو جزوی د غي لای خپل ټوک نشته او د عبادت یو جز چوتہ کیږي هغه ته الٰه نو الٰه هم یو الله ده بل ټوک وإلهکم إله واحد آیت نمبر یو 86 استاس إله یود یعنی تم د خدای توب چې دني کیږي هغه یو الله ده ير د خدای توب چې دني کیږي هغه یو الله ده او من د خدای توب چې ور سره کیږي هغه یو الله ده بلک په دې معنی اته دلیل عقلی وړاندې کړل او بیا د أغینه بعد آیت نمبر 86 15 پیتکه ازجر ومشرکان ته چې تاسو خو من ده خدای توب کوی با سره د اولیاء سره د الی هو سره ان اغه رقم مين وسره چې الله سره کیږي سجده وت کوي توافون تن کوي د قبر نه یا بوت نه دارنګه نظر نيازي کوي او نور نورم خرافات دی دغه په نوم باندې زینو وقف کوي د باباګانو په نوم باندې د بابا بن دي وی د تخقار او بیا د باباګانو په بن کې د پیر نه علاوه د پیر د اولاد نه علاوه بل څوک نخقار کوي شونه کوي شي بل شي کوي شي نه ځان مانیو حلال شي حرام کړي د ابو سہیخا د ابو رانی کېدل تا چاته اوس نو که حب بلت اوس مينک او پشان د مینی د الله د الله اونتی مینا د دې اولیاء سره کوي نه کانو خلکو سره کوي الله وی دا دا د تشول ک تاسو چې ورته الوه خلکو ته بیا دین بعد الله آیت نمبر 3 بخش په تکې یعنی پرونی سبق کې الله منګو تاسو ته تا حالت بیان کړم چې تاسو خوسته د پیرانو د پاره او د شرکیا عقایدو لپاره جنگونه کوي مؤمنانو سره خو قیامت پر دې هم د پیر سپ لاس ام د مولا سره دی لاس پغاړی به چې قران د منیکي او مؤمنانو سره د په جنگ باندې اړي موحدینو سره بیا به یو برمن لانتان کوي قیامت پر وز باندې د الله کتاب ته تا کې او د شرکیا تو نه بچ کړي نورانی سبق کې آیه نمبر یو سلو آتش پېتکه <تصفح> نورانی سبق کې سبق کې الله نفی شروع کوي دا شرک فعلی مونږ ویلو چې شرک فعلی سره څلور مسالې تړل شوې دي یو مسله اول خو شرکی فعلی تملکیه په دې معنی ځان کوی کوي شرک فعلی هغه شرک تملکیږي چې یو عمل د شرکی یی دس یو عمل تر سره کی چیا عمل د شرک لکه سجدا سجدا یو عمل دی او فیل ده کنه دا سجدا کته د الله نه بغیر بل تر سره دا تا شرکی فعلیو کو دا رنګ تا نظر نیاز د بلچاو کو منختي د بلچاو وکړه دا تا شرکی فعلیو کړه د بلچا په نوم باندې او بخلا یاد د دیګ میګ د بلچا د ومنیا د بلچا په نوم باندې ومنلې و غیره فعلی دی ال نه بغیر د بل چا په او توافونه دی وکړه دی او د الله د کور نه بغیر د بل چ شي نه تواف دی وککوو د غیې او بې متبره وګړلی یا د هغیزې کوم بل چې شي د متبر وګ لکه بعض یونی کې مال ګړی غوی دی کې و ډیره شفا ده بعض ونو ک خاور کویره شفا کانی پهځان پې مږي دا ټول د شې فریپ اکساوکې نه نه بیا را ځي شرې فعلی سره تلور ممس تر د شويديی ممسه داوه دا یو مسره تحریمات اللہ تحریمات اللہ یعنی هغه شیونه چې الله حرام کړی نو دا حلال منل نه راو دی شرک پھیلی دے اوس الله یو شی حرام کړے نو سجده حرام کړی بللا نو ته بللا سجده کے دا داتا شرک پھیلی وکړو ته بللا سجده حلال وګڼلہ کتا عظیم سجده وي او کده عبادت سجده وی به دې منما وضاحت کړو چې تعظیمی سجده لکه لکه صلوط او چاته دا تعظیمی سجده کی راضی اټنشن و دردل نیخ پنیغه و دردل لکه موږ چې موږ په قیام کې و درېګو دا تعظیمی سجده کی سجده کی راضی کوشش دا رنگال رکوع په شکل کې لګ ځان ټټول رکوع موږ کوم رکوع کې ټټیګو نه دا سر یو چیل ټټول د تعظیمی سجده دا په دې وجه چې تاسو چې ملاوی کینو د سې سر بوته نه ټټه بلکې نیخ پنیغه بیا غاړه ورکې یا ولا سر ملاوی دا چې میش او د عبادت سجدا د مو کو چې مون کوم سجدا کوو د عبادت سجدا دا دواړه الله حرامې کړې دي نو دا, دا چې ته حلال مانی بلله دا تا تحریمات الله و کړو الله یو شي حرام کړل او ته حلال مانی د غره الله د بل الله صرف پا حج حج لزینو خکار حرام دي ان شاء الله سوره مايده کې براشي او ته چې نزد بابا درګال اعظم التم خکار حرام دي الته پیر سی ویری دي چې دا زمام ده kada پدې چې بخار نه کوي وې د بابا په بن کې خوار حرام دي جا حرام کړی دا د بابا په بن کې الله حرام کړی الله الله صرف په بيت الله کې حرام کړی دا هم چې هرې عمرې لزی دا ټول بیا د دې اکسان دي تحریمات الله هغه شيونه چې الله حرام کړي هغه حرام منه حلال بن منه که حلال دی ومنل تشریک فعلی وکړو دوه مسالې تحریمات العباد هغه شيونه چې الله ندي حرام کړي او مخلوق په ځان لکه ورځ په ځان حراموي چې په دې ورځ کې ولیمنه راواده نکاح په دې ورځ کې خنډه کله په دې ورځ کې د نکاح وکړنو بیا وي سپیرک خيږي په دې ورځ کې ولیمه وي په دې ورځ کې وي پلانکې شي خنډه جارو په ټایم کې په دې ورځ کې وین جامي وينزل بیا, وی وی بیا قسم قسم خلکو جهالتونه دینوي غغې وي شو اوداوي خنډي بعض خلک وي ويرا پلار مې کښته کې حلاک شو او نوزکه کښته کې نه ګرځم چې پلار مې حلاک شو کښته په ځان حرام کړی د آسیبي سا او هغه کور او کور کې نووسی کی کوم کور کې د دم دمن یو آفت راغلی و دا کور ما په سپیرل اړډه پوه شو دا چا ویری دی دا خو بس یو حادثه یو شی د انسان نصیب کړی کله شي دی مطلب خدانه چې ته زمان لا کنځل شروع کړي یعنی هغه زمانه ته کنځل شروع کیا غشله ته کنځل شروع کچ غشي و جنہ ته نقصان رسیدل دی دا ټول د تحریمات عباد او عبادت aksam di je awshe allah na de haram kare na de ban kare aw ti pazan bande ti pazan harame ka gha urzi di ka gha ngunudi ka دی khurakuni ka gha har shi jahar shi shade dua dre masala da shirki feeli da huzurullah da allah pnu mani mankhta war kawal da bad allah pnu mani war ke da halal da rawada aw yo de chaluram masala da tahreema دبلچا په نوم باندې نظر منل منخت منل چیرکه زماده کارو شونه زب د بابا په نوم یا د ولی په نوم یا د پیر سي په نوم باندې یا د بلچا په نوم باندې دونه خیرات وکوم دونه صدقه وکوم دمر روجي بنسما یاده وکوم غب کومو دا ناروادي بلله دا څلور مسلې دیت ویلکیږي شرک فعلی دا ان شاء الله په دغه ایتونو کې د دې وضاحت کړي ای لګ کوي او د نساب کله اشاره کوي تحریمات الله طرفه یا ایه الناس او ترغيب ورقي عقل حلال عقل حلال یعنی حلال خوراک لا الله ترغيب ورقي چې حلال خوري حرام نه ځان وساتاي يا ايها الناس او خلکو ګردلته ناس وي دانه وي جاي ولذين امنوا ورته حلال او د حرام په مساله کې الا مؤمنان ته صرف خطاب نكوي بل کټول انسانانو ته خطاب کوي زکه چې الله یې تاسو ټولو په خیر ده چې حرام نه ځان وساتاي نو یا يوحنا سو او خلکو كلو مما خريتا تاسو مما ده غسنه في الارضي چ پزمک کيدي حلالن حلال طيبن پاک حلال او پاک شيون الله وي تاسو خره دلته سوال دی چې حلال چش ته ویل کیږي او طيب یعنی پاک چش ته ویل کیږي درې دواړو په تعریف کې له معمول فرق دي وی لیکي زان سرا حلال ویل کیږي هغه اشياء او هر شي نو چې د اړې جنس حلال ولیکیږي هغه اشیاء او یا اجناس او تا چې جنس جنس پاکي لکه غواچه دا یا غوې د جنس پاک د ځکه حلال دي دا, دا, دا, دا, دا رنگ چيله ګډ د جنس پاک د ځکه حلال دي سپه ځکه حرام دي چې جنس حرام دي جنس پاک نه دي مړه رخوی خلارځه کې وې امده رنگ کې خلارځه کې هم نه وې دا خوله کور کې ساتلی پلاک پاک خوراک ورکه خو بیا دغه جنس حرام دي زکه چې هغه اننه دغه چې کوو جوړ ده هغه کې اننه بیا حلال نشته پاک شونه نشته ټول غند جراثیم دي پکې دا خوراک ډیره وازه وازه کوي داس په دغه دا وژنه چې دی په میده یو قسم جراثیم دي دا په دې ژوند دی چې دا خوله وازه اوساتی دا جراثیم ژوند دي شو او دا خوله بند کی دایمي مکمله داس نو بیا داس په ودا پدی وجه باندې ا د جنس جینز چې نه راوغه ده ناپاک ده دانه نا خنځیر د خنځیر جینز پاک نه ده خو په خنځیر کې شوی شو نه حرام دی لکه خنځیر چې ده هغه خپل مردا راخوري خپل مردا نه ان ول چې وکي هغه خپل غولو پسې هغه خپل آغا مردار پسې بیا هغه چټي دا سپم چې کېو کی کنه کې ولټي چوکي دا سپه خپل کې چټي بیا مردار خوري دا نه خنزیرم دغه سېده په شو او خنزیر ک دا شیم شتا خنزیر په جناورو کې بغیرت جناور ده بغیرت جناور ده په جناور کې یو جناور ده چې نشته چې هغه خپل مادله بل نرور ور پریدي وا ده کنه وا د دې غویا چې کومي کدیل بل وایر نږدې کې د په اخ اخ دا غویا چې ده کدی مادله څو قربت کې بل نر لیکن دا خنزیر کې دا شې نشته خنزیر مادله کوي بل نر بلکې دا خپل داوت ورکې نور نه راو تجرا شي زمو ما مادله په دې وجه منه کومره خنزیر خور او کې د بغیرتی چې دا بیا نه نور نورم ډیر شوینه پکې د خنزیر دوا جنا نور مرضو نه انسان ته لګيږي ځکه حرام جنسی حرام دي جنس ناپاک دی په دې وجه منه خنزیر نه دارنګې نور شوینم چي دي او شراب دي ته شراب جنس چي نه راواده جینځي پاک نه ده د انسان پاکر پا رمانی پرد را ونی څه سره اوس کی خمر وته ویله پرابیک ویل کی وی خمر ویل کی غربیک پردې لا اصل کی شراب او تخمر زکه ویل کی چې د پښکل منی را ونی به په انسان په ځان نه چیردا ما به ثبات نه ویری شپه به ول غپاړي به خړلې به ثبات نه ویری چیردا ما څه کړې دي دا ما څه بد کړې و شپه په دې وج شراب حرام دي جين سي حرام دي نو, نو لنده خبر دا ده چې حلال هغه شي نو ته ویل کیږي چې جین سي پاکي پوښه او چې جین سي پاک نه نو هغه حرام دي خو اوس تو یب چش ته ویل کیږي تو یب ویل کلی نه ها ها تو یب ویل کیږي هغه د مثال نه بدنی لیکلی ځه تاریف پر صرف لیکل تو ای تویب چی ده اغشیل اول کی په چی آغا پا حلال طریقه منی لاستر اوڑا شویی تویب ویل کی گی اغشیل اغشیل چی آغا پا یعنی جنس خو پاک وی خوچی په حلال طریقه منی لا اوڑا شوییی ویسا گر حلال د مثال خبره لیکن تا پت کرده دا چانا و دا بیا, بیا تویب نشو پاک نشو حرام شو جن سو حلال ده لیکن په غلط طریقہ باندې تا ترا غل ده په غلط طریقہ باندې تا لاس ترا وړ ده یاده بل نغلا کړي ده یاده بل سر دوکا کړي ده یاده بل کوم کار کړي ده زمکه حلال ده چې سړیو لیکن کده بل زمکه غصب کړه دا به حرام شي زکه دا بل ملکیت ده او تا غکړه دا پتا به حرام ده دارنګ نور شوینه ده حلال دي لیکن کده په غلطه طریقه باندې به غلطه طریقو به اسلام وزاحت کړي چې په دغه دغه طریقو باندې دا, دا, دا شوینه را لاست راوړل حرام دي دارنګ طیب چې دی هغه شول ویل کیږي چې هغه خپل لاس ګټلې یو طیب دي تول ویل کیږي چې تعالی یو چا انعام درکړي بادشاه در درکړي د ملک یا بلی هوداري د خوانه اعلان د ته ملا شو نو انعام چې دی طیب ده پاک ده دارنګ چا توفه درکړي یو شی اغه پاک د تویب د توحفک دا شینه د درې شونه د پاک دی یو چې په لاس شوی یو چې چا इनाम کې در کړي یا وی یا یو ملک بادشاہ یا یو بل چا مشر سړی او یا چې دې انا توحفک چا در کړي یو شی دا تویب د پاک د لسورته بقرہ درې مصیپارو غوړل الحمد درې مصیپاره ووړې آیت نمبر دو مو شپه ته ک الله د تویب خپل د تعریف کړي ده آیت نمبر د درېمې سپاره څلورم را رکو راوړ هو هغه سره آیت نمبر دو وا وښپېتې ده څه خبر وکړه یا ایہو الزینا منو او مومنان انفقو من طیبات خرچوکې د پاک د پاکیزونه ما خرچوکې د پاک نه ینی پاک شه د لپاره کې خرج کئ نو د پاک شي تعریف کوي مخکې دا پاک شي چې شه ما کسب تومه هغه چې تاسو ګټلې هغه چې تاسو خپل لاس منې کسبم کړې یو تر لاسه کړې مې نو ما هغه شي کسب تومه چې تاسو ګټلې و مې ما او د هغه تنا اخرجنا لكم چرو باسو یې منګه لكم تاسو من الارض د یعنی فصل او د فصل مسل چې مې و باغ مغ دام حلال دي ولا تيمم مور خبيسه او اراده م کوي دا معمولی شي خبيث معمولی شي پلید شي منه دا غینه تنفقون چې خرج کوي تاسو علوی چې حرام شي خرج کې بعض خلک کنه حرام باندې پیسې غټلی کال پقال به هجونه کوي روان وي عمره لو رواني او خیراتونه به کې د اډړ لیکن پیسې به سرا حرام بی. ولای او قسمه کوي را ده م کوي دا معمولی شی دا حرام شي کته کوونو خرج کيده معمولی شي دا پليد دي تنفقون چې خرج کوي تاسو ولستو بیا خږي او نه تاسو اغستون کې اغيله را یک پخپله تله څوک دسي غلط شي دیر کې خپل ځان نه او بل غلط شي ورکه طیب هغه چې تا په خپل لاس ګټلې نو یا یوه ناس او خلکو کولو خره مې ما دا غڅنه فلر دې چې پزمه کې حلالن حلال چې جنس حلالي جن حلال پاکي طیبنا پاک حلال او پاک طیب چې په سم طریقې حلالي طریقې سره ستا کور ترغلي کورته دروړی کسب د کډې ادم چادر کډې توحفه چادر کډې ولادت تبو او تابیداری مکووي قوتوات شيطانې د قدمونو د شیطان, دا قدمون دا شیطان کدمون شیطان چی شنه کی د شیطان قدمدار چتا حال چتا ها شیخو چی جنسی پاک نه ده او د شیطان قدمون مانی تل دادی چتا یو شیخ پاک ده خو په حرامه طریقه مانی کورته راوړي د بل حق وهې کورته راوړي په دروغ مانی کورته راوړي ګوردا کاروبار د شي شی شنه ته بخخ خپل کاروبار بکې لیکن که په دروغ ده قسم خوړو ځانه د ګټه حالا حرام اکڑا. دکانداران اکثره ګی کنه خو حلال کار مانی بناستی لیکن په دروغو قسمو خري په وشي باندې ځنه په حلاله کټه حرامه کې د دوکا دکنه نو دوکه خو حرامه ده دا. دارنګ یو شي یو شيره تب حلال کار وکي اوسړه لیکن هغه اپ کې دروغ وي دروغ بدسي کوئی اکثره دکانداران قسم په خو دې مونږ له په دون راغلې ده دون هغه نه ورتنې راغلې مثال یو کپڑا ده جوره دا هغه په 200 روپۍ باندې دکاندار ته پریوځي ا دا وڅېوي چې قسم په خدای په زر مال غوړځي دلې او تاله په 200 درکم دا 200 روپۍ مال رووبخه و دا تسوغه ټزان له په دوکي باندې ځانل غټي دا دوکاشو نو ځان له باه حلال شي به چې ده حرام کی زمونږ عمر ګره اغه د جواری کوله مونږ سمالته علاقہ کې اوسېدل غلبهار کې مونږ عملته مطلب رغت شو سرهوزه خو هغه چې هغه به جواری کوله کرکټ باندې جواری نې کیګي ا دغه ویل کیږي بوک سیستم بوک وته ویل کیږي بوکی هغه توک چې دا کار کوي هغه ته بوکی ویل کیږي دا بوکی ده خلکو اوازونه بوکی کنه ځان سره مده بازار کار کو نیوزل هغه ته بکسره خلکو تانی ورکول خلاص کړل خلاصو هر چاله ملک حرامي وی هغه خو هغه نه کوي حرامي پیسې خرچ کول ثواب نه بلکې الټا ګنا ده وای شو نیوزل یو دکاندار ده کپڑے کار مې مرګره هغه وته تانی ورکول مړوي ته مخ ارامې ګټې تارا حالا روپ ده تا سر لا خپ په خو شوي دي حرامې روپی ګټي نو دغ ح جوور ګټی د خکلی خبر ته وکړهغ ورتهویل زهخ حرام ګټم په دنیا ته حرام ووي که نه پول په دو حرامه ده دا سرز منم چې زه کومه حرام روپی ګټم لیکن ته ماه ډیر بد انسانې و څنګه توی په حالال کار ناستې خو حالال کار کې ځانه د حرام کړی دی کاربار له حرم ک ګټه د حرام کړی کوچنګه وته په دوکان کې څو قسمونه خوړې دا ورځي خزي د دراشي دکې خزو جامو کارې کوم خزي د دراشي قسم په خوړې خوړې 200 او بخه 300 او بخه نوبتاله به ګټه په ډېری لیکن توا تک دروغ مانی قسمونه مخوري او دروغ متوي کمزورې شیم کله کله به کل خرڅ کې مال په دې کې مال میوزی مال میوزی او غته شو که زه خښوم زه خو خارټول پوي کې ځنه راوا کوم پوښوي اې څوک مې ما, ما. کار لخنوي پولوی چې د ناروخي جوړ ورګرده لیکن تا کار لخوی ته په خو د خو پجامې کې تبه ترکه او ته خدامانه ډیر بچو دې د خبرو کومو ته متا د خبره سیده مړي له خپل خبره د ورته کړې دی غله هغه به حقیقت له شو بل خبره وسر نه کول ته حلال ما نه است او په دروغونه په قسمونو نه نه حلال شي حرام کړې ده ولات د شیطان د قدمونو تابعداري ده ولات تتبع او تابعداري مکوې خطوات شیطان د قدمونو د شیطان چې حلال حالال چې کورته را وړئ یا چې جنې پاک نه یا هغه خوې خوند د پااره چېروه سره کوم خواند کوي یا ډې خوند را کوي ماه ته وکمرمې غواړي چې شراب اوسکم لمې غواړي چې خزیر وخوررمم ځکه خزیر وخړی د خواي ان نه دا شتان چې لکم ل کوم ستا دپاره عدوموبی نه دخمن دکاره دا خو دکاره دخمن دی تاته خو شتان خللاه نهخئ ان نه یا عمرکمه بشککه دا شیتان وکم بد خبره باندې بد خبره ټول بد خبره د شرک خبره ده. او بیا شرک اعتقادي سوء نمراد شرک اعتقادی د ډیره بد خبر د چتوي بل عالم الغيب شته د ډیره بد خبر د چې بل متصرف شته د ډیره بد خبر د چتوي چې بل د د بلنه لایق شته دایره بلد خبر د چتوي چې بلم د تمی خدای توب د مين د خدای توب او دایره د خدای توب لایک شته د شرکه اعتقادي د ټولغه غټه بده خبر ده او به اعلان نور بده خبرې دي لکه دا دروغ شو غیبت شو حسد شو او غیره و غیره د ټول بده خبرې به کنزل شو چالش پک ویل دي دا بده خبری دي و فحشای او په هایی بانده شیطان او کوي که په به به هایی بانده لویا شرک فیدی ده تا بلا سجده که دا لویا نه هایی نده تا دون حیان رضی اللہ نا شیطان پیدا کرده آغای نیمتون دا آغا خوریم او سجده بلا دا به هایی داو که نده درانگی تا پیدا کرده الله پزمک دا آغا گرزی خوراکون آغا در که او آواز بلا که پانکې را و رسېږي زما هم دادو کې دا به نه ده دارنې ب دا نه ده چې درګاله خوشي من جوور د خه روان کړ د چې را خه د روانهه کړي من جوور له چې دم به درمانې ووا درود به درمان ووي دم دررو د ته کول لاسون په ووي هغه پیره لاسنم ته په خ ووي زت یم نه واخستو او بیا آخر ک د پیسې ووالي نوزت دم ولاړو دینم دیلاړه رس لاړه پوه شو نوزت تیملاړو او آخرت دملاړو دا لوی به هیده نو شرکه فیلی دا لوی ها. دا شرکه فیری کی څومره کارونه چدی دا ټول د بهای کارونه دي او شرکه اعتقادی کی څومره عقیده اک چدا دا ټوله بدا کیدا نو انما یامرکم یا بشکلا بشکلا شیطان ی امرکم حکم کوي تاسو ته بسو په شرکه اعتقادی باندې او عام معنی خلکو عام معنی کوئی په بده خبر نه بده خبر دا شرکه اعتقادی بد بده خبر او دا نور مووی په بده خبره ده لکه دا نور ما ماتاسو کیسمون او دروغ او داد ول فاشای او په شرک فعلی باندې بهای وانا او پدیم نه حکم کوي شیطان تقولو چې تاسو وای الله په الله باندې ما هغه لا تعلم تاسو پینې په ګوره د حرام او اثر دی ولې شیطان ټول ناول غوړ چې تا په حرام کې اخته کی یا حرام شې درمن یو خوري چې جنسي حرامي او که حرام شې نخوري کله کله وسړې سپین نخوري خنزیر نخوري شراب نسکي لیکن پیسې چې غټي نو په حرام غټي په دوکو په دروغ او په ناروو باندې غټي د بل حق خوري د یتیم حق خوري نو اول کوشش شیطان کوي چې تا په حرامو کې اختا کین نو چې کله حرامو کې اختا کړې نو بیا شیطان د پاره په تا حمله کول ګران کار نه ده بیا دې خبرې تم کوي بیا دې بیا یې کار ته مخ کی پدی وځمانه کوم خلک چې حرام خوري تا ګورئ هغه په کورونو کې به د پلار عزت بنئ زو به د پلار عزت نکړي د با خبره کې کې داخل ده کنه بده خبره به به زو پلار لا بنئ نه کوي بده خبر به کوي تربيت نه يا غسين زکه پلار او ته حلال راوړي نه وي دا رنګي پلار به خپل اولاد عزت نکوي خپل اولاد قدر بنېږي جېر ما م نه د اولاد حق ده باید ادا کما ما منې د خځې څه حق د چیزې ادا کما پاغه بن پوله چې ټول مر حرام راوړل دا پدې کې اخته ده دی بیا د خپل خځې او د بچو په حق نه پويږي نو بچیم بیا خپل حق نه پوي د مور حق نه پويږي نو بیا گاونډه او دوست خپل خپلوان حق او حق خبر خبر ده پوي شي او کوم کور کې چې حرام خولل کیږي نو هغه به کې مختیوب ور بچي به حایایي ټول مر پسې شراب خورې پسې دغه ټول عمر ګرځي ناراوو پسې پوه شو پلار په یو کور اوځي ناراوو پسې نو ځامنه په بل اوځي نو لورګان به په بل اوځي ناراوو پسې نو ټول کور په به هاي کې اخته ټول کور بنا راو کې پوه شو چې حرام خوري ځکه دا حرام دی د اثر ده بدرمانده حدیث کې رازي نبی استان فرمایي ته بخاري شریف حدیث ته غالبن که د مسلم او د بوخاری دواړو حدیث ته حدیث کې راځي نبی استان فرمای ال حلال بینن والحرام و وی حلال واضح دی الله حلال واضح کړي دي او حرام موازیه کړي دي وبینهم مشتبهات او د حلال و او د حرام مینس کې مشتبه شوی دي حلال خو واضح دی کنه خاره دي جوالي حرام ده دارنګ شراب حرام دي خنزیر حرام دي دا حرام دا حرم نو حرم واضح ښکار دي حلال واضح ښکار دي او بینهم مشتبهات لیکن د حلال او د حرام مېن مشتبی مشتبه شي نو دي مشتبهات بین نبی اسلام فرمایي فمن التکل فمن التکشبهات نو چې ځان وساتو د شبهات نه هغه شيونه چې انسان ومنه مطمینه دي د حلال ک حرام دي مشتبه هغه شيونه چې انسان په شک کې چرته شی به حرامي چکه راته په شکه شوی چې دا حلاله که حرام اغه نم ځان ساته حديث کرازي بے فرمای به فمانه تکا شبهات چا چې دغه شبهات و نه ساتلو یعنی پدی کې شک کې او چې دا شي حلال ده که حرام او اغه نم ساتلو انه فقط انه فقط است تر ال الدين په خپل دین وساتلو بچ خپل دین ومن وقع في الشبهات او سوک چې په شبهات کې اختشو ینی دا کی صدا دی پروا کې نه او چې د دی او که حرام دی بس صرف خوړل کوټه راوړل پوش نه فقط وقع فی الحرام دی په حرام کې اختشوا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او بیا دا هغه هغه حد حدیث بی نبیه دی بیا به تاسو مثال وړاندې کئ وای د شبهه مثال دسی دی لکه یو بادشاہي انداغه حدیث کې هغه مثال یو دی یو بادشاہ دی هغه دی ویلا کینه ځالت او کړه دی دیوال تا کړه دی او بیا لاندې بهبحارې بډونه لګوليدي بهارې لیکل کړي چېره دغه منقا دا مثال خبره حکوومتی منطیک ده یا نظامی منیک ده دلته به خپل مال نه سره وای دلته صرف د حکومت مال سریږي ی حکومت چې کومل کې که نه به سرېږي تاسو شخصيمالونه به نه سرېږي نودي یو شپونی دغه شپونو خپل مال خپل شخصی مال سره که نه د د د مال چ نظامی چې کومه کمپ د منطق ده, ده وی سره خواخوا کې او دا شپ به غمه شي چره مه دا خصوص پورې زما د مال چ د خصوص پورېتییکته نه د داخل شوی چې داخل شي به او سره ګورو بیا غوری کوي که نه وی کې دا په دی کې چور ک اوس منکوم اوس منکوم په دی ک دته دا مال چره دا پهغ کې په ر زون کې ور داخل شي او باچ وکم کی ریا چې توک د ررد زونه د دا داخل شو غ سړی به قتلريږي او قاتل کی نو وداغه سړی چې بي غوري وكي او د خپل مال په کار دي چې لس سل غزاده دغه منځکې نه لري وساتي ا دې وي چې خير د مړه خواخوا کې وسره ګرځه نو پدې کې غلطي کې او دم د غړ يا د مال چريغه منځکې طرف ترېټ زون کې ورداخل شي او په دمانه حکم نو شي د قتل نو نبی سن فرمای دغه مثال د شبهات لري چې وسړی دا, دا وي چې را د دا کی دي حلالي کی شي په کې او جوازي نو په کې دي شي کې نه حرام کې مفتلي او ځخه اخر کې لا چې کبر لویر شنو یا په تطاوله کې جيره کې دې شي کې دې شي کومه تبا کړې ده په شې د پیغمبر اسلام اخر کې یو جمله ویل ده هغه حدیث کې و الا ان في الجسد لمزعه و خبر در په بدن کې یو د غوخه یو ټکړه ده اذا صلوحات صلوحات جسد كله کله د غوخه د ټکړه اصلاح وا غون بدن اصلاح کی و اذا او کله د غوخه د ټکړه فسادی شوه نفا... نفصادت جسدو کلو نو ټول بدن فسادی شیم نبی اسلام فرمایی الاهیل قلب خبر دغه در دا وقت تکره چی د دا دازده ده دو دا ولی زکا چیز در لوین رازی او بیدازده وینه ټول بدن ل سپلای کهی پاک وینه نو چی حرام خوریلی و حرام وینه دې زله راغله او حرام وینه دې لاسونو تم لاړه غوګونو تم لاړه سترګو تم لاړه دماغو ته دې ملړه خپو ته دې ملړه متوسه کې حرام دې لوزي حرام کارب کې حرام به اوري حرام به ګوري حرام به وې حرام به سوچ کې له حرامو مستا ټول بدن لاړو تباشو او کله چې ستا دې زړه پاک وینه راغله پاک خوراک دې کړی حلال خوراک دې کړی او پاک وینه زړه راغله او پاک وینه د لاسونو خپو سترګو وګه زهن دې لاړه مطلب پاک سوچونه کې پاک قرآن خورا... آ... پاک کارونه بکې پاک ځینته به زی راځي پوه شو پاک آ... آ... آ... د حرامو رضان ساتې پوه شو نو انما یا امرکم بشک شیتانو کم کیتاوست بیسوی په بدای باندي په بد خبره باندي نشرک اعتقادی باندي والفاشای ابو بهای باندي لو بهای شرک فعلی ده وان تاسو کوله په دیمه نو کم کی چې تاسو وای علال الله فلا من ما غث لا تالمون تاسو پنه پوېږي بیا دغه سړی چی بیا دا جایز دی مړه د مولانو خبر دی ودا الله کوم ځکه حرام کړي دی مړه الله کوم ځکه حرام کړی دا کوم ځکه الله وی دی چې غانې اوریدل حرام دی کوم ځ کله چې دا ش حرام دی او ښځې ان لوي کوم ځ کې راې چې پرده بهکې داس موولیانو خبر د منږې ووي ځمکه تنګه کړ د چې پرده وکې پر وکې پوه شو نو بیا په دروغ ویل شروع کي قاري تويب یو عالم تر دی او بند قا تويب نوې دی هغه دا د مولاانه قاسم ننووي چې د د بند باې دی دا د هغه م تده کتاب کیتاب ده خطبات په نوم باندې هغه کې ده خطبی دي مداکری طیب چده دا په خطبات کې یو واکېلی کې و یماتا مولانا یاقوب نانوتوی و هغه ماته یو کیسک والا دا کاری طیب وی و چې کله دا یو بند مدرسہ اول زل جوړا شو آباد شو نو په دې په دې بند کې یو عالم شاه صاحب باندې مشهور و نو مې غالبا خو شاه صاحب دا عالم چ مشهور و په دې بند کې نوې امونانا یاکوب نن نو دوی و چې دا د دک کارت شو کاسب چې شو و د با س سحر وخت چې مونږ به وکو ولابر لور به واغستو لابر او واخه به ریبل و چې کله دا واخه ریبل بازار ته بلاړو پشپګو پیسو باندې روپۍ باندې نه پشپګو پیسو باندې به با واخه بازار کې خرڅ کړو و دوی په پیسې به هغه ټیم کې پیسې غټ شه و و دوی په پیسې به پماره ورز کړي دو پیسسي ب کور کې ذلی ویلرکې چې خوراک برک پهکې او دو پیس به یو صندې واچ ولی به جمع کوی و دغه دو پیسسی ب چې د جمع کوول د ورې و دا به کا بعد دی نه به و وپ جوړ شووي ل روپ یا دو رو ارزمر چې به وي کا بعد ې جوړی وي و کال بعد به دغه پیسې را وغست او د او بند چې کوم مشهور آالمان دي لشي احمد ګګوهی قاسم ننو تووي وړ یا کوم ننو توی د وړ آالمان چې دي و دوله به دعوت کوو کال بعد د دا په دزار معې لازم کړی وو نو دغمرلا یا کووب نو توی مونږ چې کوی زه بهې داوت کې د دغ دا وت نه او چې مونږ به کلهشاې دوډیلاړو کال بعد هر کارلو مونږ لووي و چویختور ی مونږه په ااده کې بیا تنګدونونه او زمونږه به تنګېو من بچستوي وای و د پټا و چې د زکه د اثر په من باندې راغله چې دا ډېر حلال روزي خوري سهار وختي زی کسب کوي اغه پیسې جمع کوي به موږ باندې کال بعد اغه پیسې خوري وای موږ سوچ کوو موږ علماو چیرې موږ چې په کال کې یو ځل د ډوډۍ خورو کنه موږ باندې د اثر راشي چې د ټول کال کې د ډوډۍ خوري چې د به سهالي د به عبادت کوو موږ ته تی نه وي په جو چې د حلال دومره اثرې وي دارنګ سید علی حجویری رحمت الله علیه عالم ده ایو پیرم ده د پلاهور کې جغت دربار دربار داتا داتا دربار د دربار ده دغه در سید علی حجویری خخت اعلان ده او دا زمنګ د منطیکو دغه نشاپور مشاپور زمنګ د منطیکونه من لاړو افغانستان نه لاړو دغه کتاب د ک کشف المہجوب اغه کې اغلی کې پوردو کې مشتا فارسی کې مشتا اغه کې اغه یو اکلی کوي ده و زم منغه یو استاد او شیخ احمد ابن حرب نشاپوري و منغه له استاد کرلاړو شورا مورا زم منغه وي ا ته پروگرام پروگرام وی چلاړ ولته خپل استاد سره ناس ته پدی کې زموږ استاد دی کورته یو انتهایی لوفر انسان ګریوي دا زر کلمه کې تشوي د خا د سيد علي حجوري رحمت الله عليه وي ګریم او او شرابي مشکل یو وړ په بدحال باندې کورته نه دې د استاد کوړه وای موږ انته تعجب فوجره دونه غټ لوی عالم شیخ احمد ابن حرب مشهپوري ودونه غټ عالم و د کوړه دونه بدعمل انسان نه وتل دا وی وروري څوک به دا سړی وای دا استاد موږ د مونه پوښو په ما وای موږ ته دا خپل کتاب کې دا واکې کوي دا موږ ته چې دا کس زما زوی دی دا ټول ملک چنده نه وته هی موږ نورم حیران شو چې دونه غټ شیخ د زوی دونه بدعمله وای د شخ مونږ ی مونږ استاس اصل کې د غونه نه ده ووناد زما او زما د خی ده زمان و ی شپه مونږه که چار ډړی را استاد مونته کیسه کوله و ډړی چې ډړ را وړله نو مونږ چې ډړخوره ې اوړه پا شپهې مونږه سره میلاون شو د اغ نه زما د خذې خیرته شوه او دا شو. دا په شو و په اشپې مونږه تعجودم پاته شوه او مونږه سبی مون زمم شو. و زه چې سوي راځي کومه وې زه حیران شم چیرته چې واجوا چې را اېس نور نه تا وجد کزا کیږي او نماز کزا کیږي نن مونږ نه تا وجدم کزا شم مونږم کزا, کزا شوه تا شو اثر خو په من بهګه ته خیال شم چې ډوړې خو بل چارې وړي وا په من چې تا کې کوکو و چې بغوا دغه خرافات شي وي د میګډول شي و ناره وا په کې شي وي و دا د اغه پیدا زوې مده دا زکه دونه بد کردار بد عمل ده پوه شو نو اولاما بیا الله نورم لیسی چا هغه پوه هغه داسې په خوراک کې ب پري کوي الله نورم سازا وررکې بیا خام نو انما ما عمرکومه یک نه نو حکم کوي تاسو شیطان بسوی، په بدی باندي په شرک اعتقادي مانیچ ناروا خبر او کوي د شرک خبر او کوي او په شرک پھیلي باندي وان تاسو دیمان حکم کوي تاسو چ وای تاسو عل الله فلا باندې ما غته لا تعلم تاسو نه پويږي بیا بجاهلوی لګیا به بیا بده سوي چې خوډر پويي ما او ما نه خبر پوي نيشته او ته به بجاهل پويږي بنا بیا الله به خبر نه کوي ته بیا الله پوره ورتړي پیغمبر به نه کوي ته پیغمبر پوره ورتړي و اي ذاك الهما او كلاچ وېل شي لهوم دویتا چا تبيعو تبيداري کوي ما دا غو کتاب انزل الله تعالى عليه گليره قالو و اي دا جاهل خلق دا مشرکان چا دا حرام خور چې بل نه تبيعو نه نه بلکې تبيداري کوي ما ماده د هغه څه الفاینا چې مونډلي مونږه عليه پاغه باندې ابا انا مشران زمونږه مونږ خپل پلان کې پدین باندې پریده ستانه وې دین دینې خبرې دي مونږ خپل پلان کې پدین باندې پریده ها هغه دین زمونږه پاره دی دی پل خرج زمږه اولاکان اگر چې دی آب او مشران د دو لا کیلوونه شيیان چې نهپ د پو سبانې جااهلووه.لا یا تدون او په سلارمان روان ګمرانمو. د چې مومونږ پلارنییک په دی پر پلارنی په شرکاتو کې ښی د به چې مو م رکاتو کې پیدا پلارنی کو کې ښ د چې مونږ د بدات مع پر پلار په مون د کې خوراففاو کې باختي او د به چې موږغین مع پرده وذا کې په یت کې غیر مقلللیین روونه چې ځانته محیننم غیر مکلیین و و وګوره و تقللی ن راواده. تقلید ورنارواد یي خو دې په کویری چی تقلید بنه کوی د مشران لا یاکلون شیئن مونږ وې چې امام ابو ونف لا یاکلون اگر جاهل او نوذ بالله زکا خو لو امام تر شوه جاهل خونه او علا خوری دې چې د مشران د مشران دوی د مشرانو تابعداري کوي دا مشران لا یاقلون شیئن دا جاهلو و امام ابو ونف جاهل و چې ته وج دا تقلید نارواد او شرک دې د امام شافعي جاهل او لا ياقلون شيئا امام احمد ابن حنبل او امام مالک رحمت الله له دا لا ياقلون شيئا یو دویم ولا يهتدون دا گمراو امام ابو نيفه گمراو چته و چې د تقلید ناروا دی وله خو دې په دې آیت کې ویلي چې ګوره مشانه تابع داری بنه کوي صرف د قران تابع داری بکوي د دا حديث تابع داری بکوي ګوره دوه قسمه تقلید ده یو تقلید شرکی او یو تقلید شرعی عمدی آیت نه دواره ثابتیږي تقلید شرکی د هغه مشران ته تقلید کول هغه مشران علما مشایخ هغه مشران منل چې په قران او سنت باندې پویږي او هغه گمراه دي داغه تقلید ناروا دی وی د دوی تقلید بنکه او د هغه مشران تقلید بکې چې را یاکلون نه یعنه پوی یاکلون وی پویږي په وس باندې مسله باندې قران و سنت و دا اغا تقلید او سنت باندې داغه تقليد وکه او هغه يهتدون وي ينه غومراني په سم لار باندې داغه تقليد وکه پویښ شيخ الاسلام رحمت الله عليه لوی امام تیرشوري ابن تیمیه رحمت الله له داغه کتاب ده هغه کی غلي کوي و اذا کان فی المساله قولان و قالت په یو مسله کې دوه قول راشي یو حدیث ميو بل حدیث مي. او دوړه حدیث په خپل میاس کې متعارضی ان مخ... ای. خپل میاس کې سره ټکراويږي یو حدیث کې راغلي چې رפולیان به کېبول حدیث کې راغلي چې رפולیان نشته دوړه حدیث سره مخاليف شو کنه شوه نو شيخ الاسلامي ویذا کنه فل مساله قولا کله چې په یو مساله کې دوه رائے وي ان دوه حدیثي یا د قران دوه آیاتونه چې په خپل میاس کې متعارضی نو فاین کانل انسان یزهر روحانون هاذ القولین نو کچرد دغه انسان پرې دو قوله کې یو لا ترجیح ور کولې شي نو بیا سیدا د علم دومرې چې د پخپله یو راجی کوي او بل مرجو کوي پوه شو ینه یو راجی غنی چې د حدیث باندې عمل ده او د حدیث چره ده یا جائز ده یا منسوخ ده نو بیا سیدا الا کچیرته یو انسان د استعداد نه لري په دوو احادیث او کې د قران په دوو نصوص کې د یو له ترجیح نشي ورکولې نقلد بعض العلماء الذين يعتمد عليه نو پد باندې لازم دي چې دغه علماء تقلید وکي چې هغه علماء هغه علماء باندې خلکو اعتماد کړي پوه شو دغه علماء او تقلید کړي چې داغه پغبان اعتماد شي وي او دغه څلور ائمه چي دي د دوی تقلید زکه کیږي چې په دې باندې امت اعتماد کړي پوښوم نو دی آیت نه دا ثابتول چې تقلید نارواده او بیا د چلور ائمه او تقلید کول نارواده دا ظلم دی زیاتې ریخه دلته الله وی چې یاقلون شيئا چې پوئږي په یو مسله باندې او دا تقلید بتکه او بلکې علما داموي چې اوسړه په نهه دوي مسلو باندې پوئېږي په یو مسله باندې پوئېږي نو په دې یو مسله کې به د پښتنه کوي خامخه د یو چانه او د سې چانه به کوي چې هغه پوئېږي په ژوند ان يا سلو ان کنتم لا تعلمون پښتنه په صورت نه نهل کې برائے شی سورته انبیاء کې برائے شی او پښتنه وکي د هغه چانه چې هغه پوئېږي په قران باندې کچره تاسو نه پوئېږي الله وي نو د علما اوس موږ منګره ایم مو تقلید ځکه کوو چې کله دوه نصوس متعارض را په خپل مینځ کې یعنی د قران آیتونه نس ویل کېږي حدیث لا نس ویل کېږي د قران یو آیت لا دا چې کله په خپل مینځ متعارض شي کل مانس سره یعنی دواره جدا جدا خبرې کوي یو حدیث یو خبره کوي بل حدیث بل خبره کوي نو په دې ټیم کې زه اوس نه پوېګم زه غټ عالم نه یم چې د اجتهاد وکم نه زه بیا څه کومه دا غوښتیدینو خپل غله بزرجو کومه څوګه د مجتهدینو په دې ځکه کومه ترجیح ورکړي د کوم حکم له نو امام ابو انفا یو حدیث یو حدیث له ترجیح ورکړی دا غسر ځان د دلیل دی په غی معنی چې دا رپل چې په کوم حدیث کې نشته زه دا په ز په دا طریقه معنی مونږ کومه ما سر ځان له دلیل دی امام شافعي چې نه دا در رپل دین او حدیث زما په نظم نه سر ځان له دلیل دی دانه امام مالک بل او امام محمد ابن حنبل بل نو زه د امام زه د امام ابو انفا تقلید کوم شافعي او امام شافعي تقلید کوي بل داغه تقلید کوي ها کښرته زب دومره استداد ولرممه چې پخپل خپله زه اجاد وکم بیا صحیح که به په پ خپل ااد عمل کوم لکه ننسبه د ذاکر نیک چې ده دا دغه د د تقریبا ووررسدللی دی ځکه دا مقلید نه دی د چا د پ بس ادو یو کول نیست بس او بیا بیاغې عمل کوي لیکن په امیان ومان دی په چلورو کې یو تقلید ضروری د ځکه دا مطلق دی کېږي مطلق مشتینمونږ تاسو باغ مطلق مشت پس چلوور کې به یو نیسو. او په یوک ام ابوننیفا د ټول نه مشر امام به او دا ټول نه غوره دی وذا کره ل او کله چې ویلشي دوی ته چې طببی او تاداری ما د غه کتاب انزر الله چې را دی الله مقالو ووي چې نه بل نه نه بلکې نه طب او تا ما د هغهه دین نه چېمونندې منګه ل په غبانې آببان نه مشران زمونګه زمونږ مشاخوا زمونږ د مشا خوا کده د مشا خواکې د کوم ین راغله ده خو دقرآي ویا زماغه اكيد ده کوم جو زما ده مشایخ ده د مشایخ اكيد ده بده خراب وي واستاب ماغه خراب اكيد نه اكيد خو به قراني او اكيد خو متواتر نه ثابتي متواتر احاديث نه نه ثابتي نه خان او لو كان اباهما اگر چی دیده مشران ده دوی ده دا مشایخ ده دوی لا يعقلون شيئا چې نه پويږي په هیڅ باندې با چې پويږي دا تقليد وکي او چې نه پويږي ولا الله وي دا تقليد اوولو کان الله زم کړي داغه چا چغنه پويږي ردی کړي داغه چا چنه پويږي اوولو کان ابا وهما اگر چې ديدا مشران دوي لا عاقلونه شاين چنه پويږي په دې شي باندې په قران مې نه پويږي او دوی دا تقليد کوي هغه پس روان دي ولا يه تدون او ندي په سما لار باندې روان يا ايوه الناس او خلق قلو خري مما د اغنه فلر دي چې پزما کې دي حلالن طيبه حلال او پاکه و لا تتبی خطوات شیطان او تابداری مکوی ده کدمون ده شیطان یعنی حرام اخری ده شیطان تابداری کولدی اینهو یکینا ده شیطان چه ده لکم ستاوزده پار عدو و مبین دخمند اخکاره اینما یعمروکم بیشه که ده شیطان اوکم که تاوزده بسوی پا بعد با خبره باندې یعنی شرک اعتقادی بانده والفاشا او په ب باندې یعنی په ش ک لیبانې او پهدي معې وکم کوي تقولو چای تاسو علىله پله بانې معغسه لا تععلم م چې تاسوپ نه پوهې بیا به شو جاهل چې بیا تهوي په خلبان ج خللویر شه به وي وي د قله لهمه او کله چله شي دو ته اتبیو تا بهدارري وک کوي ما دغه کتاب یا د هغه انزل الله چالله را لګي دي قالو نووي حرام خور. بل نه نه بلکه نت بیا تاویداري کومه ما دغه دینه الفین علی چې مونډري مونږ پاره باندې آبا نه مشران زمونږه اولو کان اباهم اگر دیده مشران د دوی لا عاقلون شینه چې نه پويږي په هیڅ شي باندې ما چې په هیڅ نه پويږي دغه تقلید څنګه کې چې پويږي دغه تقلید باید مو شيخه لا خبره ومنل شي ولا يهتدون او چې شما نه پويږي په قران باندې او سنت باندې چې جوور استعداد و لری ولی احتدون اون دیده مشرانه پس هم الاربان گمراه دی بچه گمراه نید تقلید بکیم